Det är samma som invandringspolitiken, att man säger att Sverige har lagt om invandringspolitiken. Det har man inte gjort i någon substantiell bemärkelse. Men man tycker att om man själv är mindre entusiastisk så är det en jättestor förändring. TV-lördags intervju 28 med docent i företagsekonomi Jan Tullberg om den ansvarslösa placebo-politiken. Programmet har tre delar. Detta är del 1 om 50 års ansvarslöshet. Välkommen till lördagsintervju med Sweb TV. Med mig här i studion idag så har jag docent i företagsekonomi, Jan Tullberg. Välkommen. Tack. Vi ska tala om den ansvarslösa placebo-politiken. För att exemplifiera det så ska vi ta upp den här broschyren som kom i brevlådan och som ni säkert har fått. Om krisen eller kriget kommer. Vad tänkte du när du fick den här? Ja, den var ju intressant och lite överraskande för det var ju länge sedan det kom en motsvarande. Och man har väl ungefär samma tungläge, men till och med lagt ner och sagt att det finns inte bara kriget utan också krisen som man är lite orolig för. Men de åtgärder som man föreslår är ju inte så kraftfulla egentligen utan det är mest att det blir ett medborgaransvar att egentligen se till att effekterna inte blir förödande. Men, men politikerna själva har ju inte åstadkommit så mycket utan man har ju egentligen monterat ner försvaret så att... Det blir den här diskrepansen mellan alltså en faktisk politik som går i en viss riktning och sen så går det då i en retorik som ska kompensera då den här politiken som man för. Eh, så att det, och det är väl det då så, som jag kopplar till den här termen placebo-politik. Att man alltså tänker sig att... Politiken som symbolhandlingar. Förut så tänkte man sig att politiken var ett sätt att tackla problem och förändra verkligheten. Men det vet man ju inte alltid om en medicin är verkningsfull eller inte. Och så där. Utan då vet man ändå en sak och det är ju den att det finns en sockelpillereffekt på alla mediciner. Så att det är ingen riktig verkan. Man blir inte fri från någonting. Utom att man blir lite upphöjd av sinnesstämningen genom att man i alla fall har fått en medicin som förhoppningsvis. Ska vi se det här som att det här är då ett, ett sockerpiller egentligen. där Om man nu är orolig för Sveriges försvar så, så, så kan man bli lite lugnad när man får den här. Absolut. Alltså, man har tänkt tanken att det kan bli en kris. Och så har ju även jag funderat i de, i de termerna att... Eh, inte nog med att man inte tänker på att Sverige blir angripet av Sovjetunionen, det var ju en sak i det förflutna. Men att det kan hända kriser som gör att, att vi hamnar i matbrist och sån här, det behövs ju så oerhört lite i dagens system. Och sen kan man säga att systemrisken har ökat hela tiden. att eh, jag menar, för det hade ju Sverige beredskapslager på energi och på mat och sådär, de är ju, har ju upphört va? och livsmedelskedjorna de har ju så små lager som möjligt och leveranserna kommer just in time, va? det finns inga buffertlager någonstans i samhället så att samhället har realt blivit mycket mycket sårbarare för även för, för kriser då men nu så vill man i alla fall visa här att att man har tänkt lite grann på den här risken och så och så vill man då känna kanske eller hoppas man på då att att befolkningen ska känna att alltså politiken inte direkt ovaktsamma och sover va? utan de har i alla fall tänkt till eller tillsatt en grupp som tänkt till lite grann mm. och ja Bara att någon har funderat på ett problem gör det ju, ju lite tryggare. Det är ju Dan Eliasson som är chef för det här med, numera. Ja. så att, det, det vet vi ju vad han kan åstadkomma. Men det som är lite roligt är ju att den här är full av stridsflygplan och stridsvagnar och helikoptrar och, och soldater och båtar och annat. Allt det här som vi har mer eller mindre gjort oss av med. Ja, men, men det är väl liksom just det här att man ersätter... Så säga, riktig politik och, och möjliga åtgärder som kan få reella konsekvenser va, mot, mot retorik. Va. Och, och det här finns ju hela tiden att om man gör ett retoriskt skifte eh, så uppmärksammas det av media det beskrivs som en riktig händelse. Så att politikerna som rör sig i en symbolvärde tycker att de har gjort vikt, någonting riktigt. Det är samma som invandringspolitiken, att man säger att Sverige har lagt om invandringspolitiken. Det har man inte gjort i någon substantiell bemärkelse. Men man tycker att eh, om man själv är mindre entusiastisk så är det en jättestor förändring. Så att vi, vi rör oss ju på, på ett rätt ett, ett, ett, ett, konstlat plan där, där etablissemanget har en berättelse. Och den berättelsen säger inte så mycket om hur samhället är, utan hur de tycker att vi väljare ska se på samhällsutvecklingen. Och då när de gör någon ändring i berättelsen så tycker de att det är en stor händelse. Och nu har då Sverige fått någon sorts krismedvetande som man ser. Och det tycker man är väldigt... Följsamt och innovativt och, och allting så att de här kommittén är säkert full med, med entusiasm. Och så, och så är det också naturligtvis just den här besparingen är väldigt viktig. Att, eh, att ha riktiga tanks och riktiga flygplan och sånt kostar ju en. Och eh, det här är då virtuella försvaret är ju mycket, mycket billigare. Va? Och det stämmer ju med att vi kommer inte köpa så många Patriot-robotar. Man senare lägger det hela och en orsak är ju också att kronan har blivit så svag så vi får inte så mycket för pengarna. Mm. Men det som, som man verkligen kan bli förvånad över så är det att den här gamla skrivningen att om Sverige blir angripet så kommer vi aldrig att ge upp. Och alla uppgifter om att motståndet ska upphöra är falska. Och det man kan fundera över är ju, eh, betyder det här att vi ska börja försvara våra gränser, är det så? Som man ska läsa det här. Ja, nej det ska man nog inte göra. Och, nej, men sen det, det här är också... Det är väldigt svårt att tänka sig att det här... Finns, att det överhuvudtaget finns en, en tanke bakom huvudtaget. Alltså, eh, Sverige utmärks ju inte av en... en en stridsvilja en, en kraft typ i angrips Sverige av en överlägsen mm. makt så kommer ju Sverige kapitulera på en, i stort sett noll tid, men den för, för, alltså, man vill inte att tankarna ska gå i realistisk riktning att man ska fundera över det och, och då blir det liksom en sån här eh, myndig eh, det här är liksom det här är ju Churchill... Eh, 1940, liksom. Ja, det, spinner, det kopplar an till en, en, en situation där vi faktiskt hade en riktig diskussion om försvar och gränser och, och, och vad som kan hota Sverige. Oh, jo, men, men, men Sverige, du vet det är ju flera hundra år sedan Sverige var en stridsnation. Så att det har vi aldrig aktuellt. Utan Sverige hade ju. Liksom –kapitulerat rätt snabbt alltså, Sverige är ju som, snarast skulle är snarast göra som Danmark om det händer någonting på riktigt. Men, men då tycker man ändå att eftersom vi inte kommer att slåss så kan vi åtminstone vara liksom, uh, verbalt uh, visa liksom en, en, en försvarsanda på något sätt. Alltså att det, det här är liksom just det här är liksom hyckleriet som metod på något sätt att om man inte kommer att slåss så blir det extra viktigt att påstå att man kommer inte tåla några oförrätter och så vidare. Ja, så här har vi ett exempel på det som du tar upp, då, nämligen placebopolitiken. Ja. Vi ska prata om, om utvecklingen i Sverige och hur det kopplar till den här placebopolitiken. Och det som. Som du har tagit upp i flera sammanhang är ju att vi har en, en väldigt stor förändring av befolkningen mm. och eh, att det här är, det förefaller inte att vara riktigt under kontroll. Eh, SCB firade att vi placerade 10 miljoner i början av förra året och gav ut en liten reklamfilm för att fira detta. Jag tänkte vi kunde bara kasta ett snabbt öga på den. Men varför firar vi det här? Ja, men det, det här är igen den här typen. att, alltså om, om vi rör oss på, på brättarplanet på fiktiva eh, nivåer, då, man, då kan man nöja sig med att säga att eh, man ska vara positivt, positivt tänkande. Eh, man ska eh, se saker och ting, eh, man ska inte se problem, man ska se möjligheter. Eh, förut så hade man ju mer realistisk syn och då kunde man ju se en sak som att alltså, Om utbudet av arbetskraft ökar så sjunker lönerna. Och det är ju självklart eh, egentligen, men det är en sån här obehaglig sanning som, som man då inte ska säga, utan då ska man tro att eh, invandrarna kommer hit med, med eh, nya kompetenser och nya yrken och det finns ingen konkurrenseffekt mot svenskar varken på arbetsmarknaden eller om vårdresurser eller om bostäder och så vidare. Men man, man säger att låt oss inte prata om alla problem. Ja. Men ett, ett problem som kan komma väldigt snabbt. Det är, det är ju etniska motsättningar inom länderna. Och eh, när man tittar på det här och säger vad, vad, vad behövs det för att... Eh, ha en nationalstat där man har en, en hyglig grad av gemenskap där, där man inte där samlet fraktioneras Och då brukar man säga att en, ett, ett gemensamt förflutet är en bra mm. eh, ett gemensamt språk en gemensam religion en bundenhet till territoriet. Eh, en fenotypisk likhet att man, man känner igen andra personer som att de hör till den egna folkgruppen och sen slutligen då också att man ser en gemensam framtid så om, om man tar de här sex variablerna så har ju Sverige haft de sex variablerna eh, nu har Sverige fått då en en befolkning som snabbt ökar och eh, nu är den, ju, här, närmare 30 Men den närmare 30 procent. Men Närmare 30 procent. Invandrare av den svenska befolkningen mm. i Sverige. Eh, och de här proportionerna kommer hela tiden förändras. Och jag, jag tycker en, en talande siffra att det här är inte avlägsen framtid. Det här är inte någon, någon science fiction grej. Utan om vi fortsätter med den folkökning som Sverige har idag. Mm så kommer Sverige få en, en invandrarmajoritet. När en majoritet av svenskar som lever idag inte du och jag, men våra barn <går> kommer fortfarande vara i livet i den situationen där, där svenskar är en minoritet i Sverige. Så det menar att många av dem som nu kanske sitter och tittar på det här programmet mm. kommer att leva i en situation när de som svenskar är en minoritet mm. i Sverige. Just. Inte längre är en majoritet. Ja, och då kan man väl säga att personer som kommer från Afghanistan, Irak och så vidare alltså de, ligger, de har inte en av de här sex variablerna gemensamt för svenskar utan de har helt andra målsättningar och helt andra variabler. Så att det, det finns ju ingen identitet med, med svenskar som grupp och man, det, det är inte många som vill vara svenskar så av de som kommer in. som Nej, utan, utan vad man, man tycker är att det svenska samhället. Alltså, de delar säkert svenskars uppfattning av att eh, skattemyndigheten är ganska liksom, rekos jämfört. Eh, man blir inte utnyttjad eller illa behandlad och så vidare. Så att, det finns ju många fördelar i svenska systemet som man de ser det. Men, men att svenskar skulle vara alltså, beundransvärda på något sätt. Utan, vi framstår ju som konstiga människor som åker ut och sätter oss i eh, små sommarstugor med, vet, med utedass och såna här saker som... Så man kanske gillar det. den svenska staten och, och organisationen, men man är inte så förtjust i att vara en del av folket, är det så? Ja, nej, men, ja visst. Nej, men jag tror att det, det är väl väldigt det är många som... Så att säga, Eh, inte ser sig som, som svenska och som inte heller har eh, det är klart att alla invandrare som är födda i ett annat land, man byter ju inte nationalitet va? men man, man ser inte heller någon speciell vits så att säga med med något för sig egentligen va? Är det så att man tidigare har trott att de ska bli att de skulle vilja, så att säga, var... Eller har man inte förstått den här saken? Eller var, nej, vad är det som Nej, jag tror inte man... Jag tror inte man heller ser det. Jag tror att den, den svenska självsynen är väldigt eh, egotryppad på det viset. Att det är inte nog med att folk skulle vilja bli svenskar. Utan jag tror att de helt enkelt tror att alla människor är svenskar i inne. Mm. Det är den svenska självbilden. Sen har de då lite konstiga grejer för sig som... De är religiösa och patriarkiska och de har en massa saker. Men det beror ju på att de har levt under negativ miljöpåverkan. Så att blir de bara satta i en svensk miljö så kommer de att bli... Intresserade av hållbarhet och svensk natur och svampplock. När de blir fria då från det här gamla? Ja visst, visst mm. utan det finns en liten svampplockare i alla människor om mm. att skrapa bort mm. den här kulturella finissen. Och, och det tror ju svenskarna att, att det kommer att ske. Innan vi går vidare vill vi påminna om att Sveb TV är en partipolitiskt obunden kanal. Vi är endast beroende av våra tittare för ekonomiskt stöd. Notera att vårt nya swish-nummer är 123 535 8692. Men, men, men samtidigt så tror jag att alltså, inga män, människor som försvarar den här invandringen. Gör det på, på intellektuella grunder, alltså utan det här är en attityd bara. Mm. Alltså, man ska vara positiv, man ska vara för EU. Vara... Men om någon frågar vad är vinsterna, vad är fördelarna, vad är nackdelarna? Alltså, du kan nästan aldrig höra någon person som säger någonting- genomtänkt eller intelligent i de här frågorna. Nej. Utan det gäller bara att ha, att ha rätt attityd. Va? Och, och så tänker man sig just att den rätta attityden smittar. Den viktigaste grejen man ska göra med integration exempelvis, det är att om alla svenska gillar invandrare och säger det Då kommer det automatiskt leva till att invandrarna gillar svenskarna och då har vi inget problem Så att På något sätt finns det den här Idén så att, att Trum kan försätta berg och det gäller bara att se på saker på rätt sätt, förstår du, döper man om ett problem till en utmaning va? då har man nästan löst halva problemet, minst va? och det här gäller nästan nästan enda område och det här strider ju mot hela den, alltså som vi säger Sverige har haft en, en bra tradition från 1870-talet till 1970-talet och då är mycket teknikdrivet utav, utav innovatörer men också att politikerna inte –inte saboterade utvecklingen. Så att man gjorde ju rätt. Va? Man provade sig fram. Man, man var inte av konsekvenser. Hur, hur gick det här? Gick det bra att ta ett steg? Va? Då tar vi ett steg till. Va? Men gick det dåligt? Va? Då tar vi ett kliv bakåt. –Det var som man gjorde förr? –Ja, det var den gamla metoden. Men nu är man inne i en besvärjelse– situation, –där, där, där är det är ofta att... Att man inte är intresserad av konsekvenser. Alltså, Sverige ska vara ett modernt land. Va? Om det inte går, om det inte fungerar, då kanske man tänker att det beror på att det var inte tillräckligt många som trodde på det. Absolut. Så absolut. Det är därför jo, ja. det är så viktigt att alla måste vara överens ja. i tron och på det, på ja, det ja, absolut, absolut. Och det är den svenska konsensusmodellen det talar ju också mm. för det där. Att... att eh, eh, att man gör, man gör på ett samma sätt och man är delaktig. Det är lite annat. Eh, det är en fest. Om, om några blir berusade och andra inte blir berusade. Så, så är, är båda grupperna lite skeptiska mot fyller denna respektive ny nykteristerna. Mm, mm. Utan, utan alltså man ska, alla ska alla liksom man vara lika. Brusade. Ja, eller alltså alla, alla, man synkar sin nivå mm. så att alla, alla liksom är med. Och, och det här är ju politiken också med du vet, breda lösningar och man kommer överens och allting. Och, och då tycker man, sen är det då bara att... Att tro att det fungerar, så fungerar det. Men, men det funkar ju inte riktigt. Men invandringspolitiken är väl det mest aktuella. Men, men man har ju också gjort andra saker som reformeringen av svenska skolan. Alltså, det är ju gamla amerikanska idéer då, som man har importerat. Och som inte har blivit någon succé. Men, men man har liksom bestämt sig för att eh, det här kanske inte är bra. Men det, det är en expertfråga som inte politikerna tycker att de är kvalificerade, vilket de sig har rätt i. Va? Men, men då, då har man då en, en, en, en pedagogisk elit som, som har en vision. Och Då får de, liksom, då får de bestämma det här och, och politikerna applåderar. Och det finns ingen liksom som kan bryta förtrolningen och säga men, men det här väl, vi hade en bra kunskapsskola och nu har vi en flumskola. Hur kom det här till? Va? Och, Framförallt, hur hittar vi tillbaka till en kunskapsskola? Mm. Utan den frågan blir liksom, den, den beskrivs mer som att eh, eh, eh, I termer som modernt och gammaldags, katederundervisning mm. det, det, det, det hörs ju på ordet att det är fel mm. och, och samtidigt kan man säga, du vet, nätet är ju fullt av Eh, briljanta föreläsningar på TED och sånt där. Va? Där är det någon som står och föreläser. Va? Mm. Och det är ju ingen som sitter och, och tittar på någon, något grupparbete i en svensk åttonde klass liksom, och njuter utom de kreativa barnens eh, okunniga infallnare med oförstörda och sådär. Så, där. så att på något sätt så blir det en att eh, alltså verkligheten är en sak, va? men politikernas värld handlar om berättelser. Ja, och det är där det här med pl placebo- politiken kommer in och att man gör saker som patienten om det vi ska tro är, är bra. Ja. Och man, och, och blir de inte friska så ger man ännu lite mer av samma Ja, jo, och, och sen, sen så vet man ju också att, att man är ju med, mediatillvänd och sådär. Så om man gör saker och ting som kommer anses rätt, mm. då, då får man ju en, så att säga den här förstärkningen och entusiasmen och sådär. Så, att, så att man, tror liksom, man tror på suggestionen då. Men det, det är, när du säger det här, det är bara en reflektion att de som drog igång den här skolförändringen mm. de hör man ju inte i debatten. De finns ju, de kanske är döda. Eller, nej, om... de, men, nej, men de har ju drabbats. Alltså, det har ju skett vissa... Men... Jag vill bara funderar om det ja. så här att de som drog igång det här de fick politikerna på spåret, och nu liksom politikerna de bara köra på ja, ja, i samma riktning, och samma, de som drog igång det mångkulturella projektet. De har ju, finns ju inte heller i, så att de kan uttala sig. nej, nej det, men det de bara kan... rulla på. Liksom. Ja, och, och, alltså, den levande kraften är jättestor. Eh, och, och, och sen så har det också att eh, laktkort ligger och vet, den svenska modellen och så, där, så att, eh, När man har slagit in på ett spår mm. så, så är det ju väldigt svårt. Eh, Svårt att byta spår. För då känner man ju också att den trovärdighet man har är ju ofta att man, man, man upprepar samma budskap hela tiden. Och, och det de är räddas för i politiken verkar ofta vara det här: Att vi ändrar saker och ting så att folk känner inte igen partiet. Då kan man tycka att skulle man inte ha ambitionen att partiet lär sig av sina misstag och sådana saker. Men, men det känns som en överkurs. Va? Ut, utan, eh, stay on message är, är, blir väldigt, eh, väldigt dominant. Va? så att eh, Sverige har, har ju faktiskt haft en, en, en oduglig politikerklass i, i, i väldigt många år. Alltså. Mm. Egentligen kan man tycker jag, kan man säga att... I samband med 1970 med, med Palmes tillträde så, så har det, ju, har det ju varit skräp. Alltså och är, det, är det brytpunkten som du ser där? Ja, det är alltså 1870-1970 så, så gick Sverige hyggligt bra. Mm. Uh, sen började liksom, konvenstvågen. Palme var en väldigt svag politiker uh, som framstod som stark och karismatisk va? men inte visste vad han skulle sätta ner fötterna i några frågor egentligen. Mm. Utan han gled med tidsandan. De borgerliga partierna hade ju ett miserabelt mellanspel på 70-talet också och hade ju ingen förmåga att driva någonting. Och Sverige hade ju hela tiden det här med ekonomin med att inflationen pumpade på för arbetsgivarna kunde inte säga nej till facket, facket kunde inte styra medlemmarna. Alltså, ja, det är blinda människor som försöker leda andra blinda människor. och Det enda som man väl lyckades med var att hålla någon sorts stämning av att landet var på rätt väg. Och så där. Men, men, men landet var ju på fel väg kan man säga, under väldigt lång tid. Så att, det var en liten återhämtning på 90-talet, måste jag säga. Alltså, efter krisen? Ja, mm. alltså, vet, man fick ju nya budgetregler, man började vet, angripa statsskulden, man löste pensionsfrågan. Alltså, man, där hade man en, period, mm. en kort period av tillvaknande efter att ha, varit, ha fått en dålig politik i 25 år. Alltså, så, så, så blev det lite bättre. Men sen har man ju, har man ju fallerat igen. Alltså. Men jag, jag skulle tro att många upplevde Palme som han var ju väldigt eh, kraftfull skulle man säga. Han genomförde en massa saker. Och många lägger ju skulden på honom också för ja. det här mångkulturella projektet och, och att man gick ifrån att straffa brottslingar och sådana saker. Oh. Nej, men Palme framstår som väldigt diffus nästan alla frågor. Alltså han var ju mer intresserad av en internationell karriär. Så att det är väl lite grann samma kritik som mot Bild också, att, att han, Sverige har för lite för honom och det är, en ganska, det är en ganska, ett ganska gravt fel hos en, en demokratisk politiker. Att han, så politiker måste ju ha ett intresse för det egna landet och jag tycker Palmers väldigt diffusa linje löntagarfrågan exempelvis som ju var en stor ideologisk fråga. Utan vad Palma har gjort det är mer såna här internationella utspel med kärnvapenfria zoner och här, som inte har någon betydelse eller har fått någon betydelse. Utan han, han lyckades få ett stort antal torg och gator runt om i världen uppkallade. Så att han, han är ju liksom en, en karriärmässig framgång. Men, men uh, han har ju liksom inte presterat någonting. Så Göran Persson har ju uträttat otroligt mycket mer än, än, än, än Palme. Men också de här borgerliga regeringarna har, har ju varit väldigt svaga. Mm. Alltså om man ser ansvarsfulla politiker, de, de tycker att de har en bra idé. Men sen försöker de ju också då se till att den bra idén inte förstörs av missbruk. Så att man börjar ju redan när man skissar på den nya planen så, så ser man till att man gör den robust. Det hållbart kan man ju säga. Verkligt hållbart. Ja, ja, jo, men alltså, du vet, det får inte vara en öppen dörr. Va? Mm. Men, då, men då när politikerna genomför någonting, då, då väljer de att hårt produkten. Och så säger de att nej, det här kommer ju inte missbrukas. Va? Eh, och då, och då kommer ju som den här eh, skolreformen: då att man inte tänkte på den att tänk om skolan istället för att konkurrera med kunskap. Konkurrera med att de ger höga betyg. Alltså, den tanken borde ju säga en normal, misstänksam, liberal person tänka ju den tanken. Men det gjorde inte de borgerliga politikerna. De måste väl ha gjort det? Nej. nej, man är så inne på att sälja. Man är så heliga. Ja. Och... Ja. Men alltså, sussarna har ju gjort liknande med sina grejer va? som, som förtidspensionering. När det där toppades var det över en halv miljon som var förtidspensionerade. Och, och då måste man ju tänka, liksom över att är alla de här människorna skadade eller vad, vi, vad håller vi på med? Men alltså det var en sån fin reform så man kan liksom inte gå emot sin egen form och det är lite grann samma sak det här med hjälp till funktionshindrade och, och, och servicenivån. Alltså du vet när man inför det här då, då, då är det flott en viktor som gäller och man är helt man tänker sig inte heller på såna här saker det är också bojliga som säger att vi måste tillåta den här typen av anställning av familj, närstående och så där. Assistans. Ja, assistans, mm. visst. Men också med privata assistansbolag och såna här små lösningar där man kan tycka att alltså, det här är ju som gjort för bedrägeri. Ja, ja, det ligger implicit. Mm. Men, men då, då kommer politikens politikens äh, grej säger att, att äh, tycka att det låter som bedrägeri. Det är att ha då en negativ människosyn, säger politiken. Mm. Och, och det får man inte ha man är. Och det är liksom lite konstigt att vet, är, är, man, är man politiker eller är man är polis eller någonting sånt så, så, så är ju en, en, en, en, en kritisk människosyn i själva förutsättningen för att man ska kunna klara sitt uppdrag. Alltså att folk... Det är blundhär som vi jobbar på skattemyndigheten. Alltså man kan inte vara främ, jobba på skattemyndigheten och utgå från att eh, folk tycker det är häftigt att betala skatt, som Monacelin sa. Alltså det, det är så verklighetsfrämmande. Ja. Men samtidigt så sänder det en positiv signal att politikern säger att jag är en positiv person som tycker det är roligt att betala skatt. Men ja, det gör ju inte Monacelin heller. Va? Hon har ju hamnat i skatteproblem. Alltså. Men under ett tag så kunde hon kanske då förmedla... Att... Ja, det var ju den bild hon ville ge oss. själv. Ja, mm. jo, och, och, och så här håller alla de här politikerna eh, från Salin till, till, till, till Palme. Alltså, de, deras, den främst, deras älsklingsprodukt är de själva. Hur, hur framstår jag? Eh, och vad, vad är min hur kommer jag gå igenom rutan? Hur uppfattas jag? Och då, och då får vi hela den här ansvarslösheten att politiker löser inte problem utan alltså, de, är, de är säljknoddar som, som vill visa att de är, de är energiska, godhjärtade och tänker på kundens bästa och sånt där. Fast i verkligheten så ställer ju kunden. De här motfrågorna, kommer det här verkligen fungera, kommer ni hålla vad ni lovar, blir det inte för dyrt och så vidare. Men, men det verkar inte funka då egentligen. Nej, alltså väldigt många frågor har neutraliserats genom att, att politikerna går ihop. Ja, det är väljar som ska vara skeptisk men för att det ska hända något ja. men, men det borde ju vara så att oppositionen är skeptisk. Ja visst. visst men det... så att, nej, men alltså, Alla frågor borde ju ha så att säga, en levande debatt. Och det är ju liksom om man lyssnar på, läser John Stuart Mill och sådär, så, där, så det handlar mycket om det här att, att eh, om man inte har en fri debatt och, och ifrågasätter saker, då kommer ju det dels hända va? att även –även sanningen kommer att degraderas till en simpel fördom. Va? För att I filosofiska samhällen pratar man om intentionsdjup. Och det, det att man tycker inte bara en sak, utan man tycker det därför att man har– –en rad argument mm. som man kan liksom fördjupa ordentligt. Men, men det där kan ju också förflackas, så att om, om det, vi har en nästan död debatt– då, då, så, då blir också folk kanske inte så, så väldigt politiskt pigga och, och vakna och ifrågasättande. Utan, eh, utan de tycker att det är, om politikerna har greppet eh, då, så eh, slipper jag engagera mig och jag, jag funderar över min, eh, mina semesterplaner va, där jag är beslutsfattare. Men det är en ansvarslöshet egentligen det, det här som du beskriver... Det är ju att en ansvarslösheten har blivit systematisk egentligen. Ja. Därför att det är ingen som utkräver ansvar. Jag tänker på ett, ett, om en jämförelse. Med, I Danmark så införde de ju den här smyckelagen. Att de som kommer till Danmark, de ska betala sina egna kostnader om de har pengar. Mm. I, I Sverige så tyckte man ju att det var ju en fruktansvärt. Men det är ju ganska självklart att många av de som kommer som... Migranter har ett kapital. Jo. Det är ju därför som de har möjlighet att lämna landet. Jo, men nej, men du... det vi kan inte ifrågasätta det. Alltså. Nej, men det är vet att det stöter mot den svenska berättelsen som är som. I nio fall har tio en lögn tämmö. Och, och den är ju liksom att det är de mest utsatta, de, de, de mest utsatta som, som flyr för sina liv och kulorna viner över öronen på dem och så där. Och, och, det, och det är naturligtvis inte så va? Utan de fattigaste, eh, har inte möjligheter va? till att börja ja. med. Men sen också så här andra saker att i ett normalt fall så är det ju liksom kvinnor och barn som sätter sig säkerhet i första hand. När Titanic sjönk så var det ju barn och kvinnor som gick till livbåtarna, inte männen. Mm. Och här har vi då att, nu ska vi då rädda män i, i, i 25-årsåldern. Alltså, alla instinkter borde ju tala om för folk att, att det här är ju liksom en ä, ä, lögn på lögn på lögn. Va? Men, men berättelsen är att nu inlevelsen och du vet, vi har de här snyftande kvinnorna som vill visas, visa upp sin humanistiska ådra och, och, och annat och lite hormonstörda och sådär. Och alla de här personerna syns och märks i debatten och, och politikerna känner att alltså, det, det går inte att bryta liksom en, en snyftberättelse utan att framstå då som som hård och kall och eh, genomtänkt på ett, på ett negativt sätt. Utan eh, alla ska liksom ryckas med i, i, i en tådripande historia. Och, det, så att det, det, är ju rena spekt, det är ju rena spektaklet. Att, eh. Men i Danmark då som ju ändå är vårt grannland. Mm. Så ser de ju, har de ju tacklat det här på, på ett helt annat sätt. Och de ja. har ju bevisligen ifrågasatt de här historierna och sin egen berättelse. Ja, ja, visst. Men, nej, nej. Men du vet, de, de, de, de har ändrat sig för snart 20 år sedan. Ja. För att så, om vi säger 90-tal så låg var utvecklingen nästan parallell mellan Sverige och Danmark alltså så att ibland kom någon sån här eftergiftsgrej i Sverige och sen kom den i Danmark ett eller två år senare va? och ibland så var det danskarna som öppnade en dörr till och tyckte synd om en ny grupp va? och så kom svenskarna och tyckte synd om samma grupp ett år senare och så där. men sen har ju danskarna reverserat det här och, och de har, ju, har gjort det på, på ett förtjänstfullt sätt va? så de har ju Problemen i Danmark är ju, är ju hälften så stora som i Sverige. Man. Men de vi låg så alltså parallellt då för ett antal år sedan ja. på 90-talet. Ehm, men då har ju, vi har liksom fortsatt i samma bana och inte har förstått att vi, vi är på fel väg. Men de har, vad är det som har gjort att de har förstått det tror du?